Aventurile lui Chanticleer și Partlet Când au mers la munte să mănânce nuci Să ocup nucile, a spus într-o zi Chanticleer, soției sale, Partlet Ar fi frumos să mergem la munte și să mâncăm nuci Înainte să le mănânce veverițele pe toate Ha, sigur că da, a spus Partlet Hai să mergem împreună Așa că s-au dus la munte, unde au avut o zi minunată și au stat până seara. Mâncase atâtea nuci, încât nici nu se mai puteau mișca. Nu se știe dacă de leneși ce erau sau că, nendoielnic, nu aveau de gând să meargă pe jos acasă. Așa că Chandlikar a construit o trăsurică din coș de nuci, iar când a terminat-o, Partlet a sărit și s-a așezat în ea iar Chanticleer s-a oferit să o conducă acasă. Numai că Partlet i-a cerut să tragă el trăsurica. Ha, asta e o glumă bună, a spus el. Nici nu-mi trece prin cap. Mai bine aș lua pe jos jumătate din drum. Îți place sau nu, eu o să stau pe cutia trăsuricii. Voi fi vizitiu? Nu voi trage eu. În timp ce se târguiau, iată o rață care le-a strigat. Haților și haimaneanelor, mac, ce sunteți? Ce căutați pe pământul meu? Veți plăti pentru o voastră, mac, mac, mac, mac. Și s-a repezit la canticlor, dar acesta, nefiind un laș, a împuns-o cu ciocul său ascuțit, astfel încât aceasta, după puțin timp, l-a implorat să o lase în pace ca pedeapsă, i-au spus că trebuia să le ducă bagajele casă și rața s-a învoit. Chanticleer s-a așezat pe cutia trăsuricii și-au pornit spunându-i raței. Acum, dune cât de repede poți! Și-au ținut-o bine la drum. Au mers și-au mers și pe drum s-au întâlnit cu un ac de cusut și cu unul cu gămălie. Acul de cusut striga Opriți-vă! Opriți-vă!" Și striga atât de convins, încât ei erau gata-gata să o apuce pe al drum. Dar acul le-a spus că el și cu prietenul său, acul cu gămălie, fuseseră la un han, unde au băut până când au uitat cât este de târziu. S-au rugat de călătorii noștri să ia și pe ei și au promis să nu le murdărească roțile sau să o atingă pe partret. Noaptea târziu au ajuns la han. Și cum era greu să călătorești pe întuneric, rața obosise și mergea în pleticit, când într-o parte, când în alta. Până la urmă s-au hotărât să rămână acolo. Dar hangiul s-a arătat la început neprimitor, spunând că nu mai sunt locuri libere, gândindu-se că sunt hoți. Ei însă au vorbit cuvincios cu el și au dăruit oul pe care îl făcuse rața. Apoi au spus că îi vor da și rața care face ouă om fiecare zi. În cele din urmă i-a lăsat să intre și-au comandat o cină bogată și-au petrecut noaptea foarte bine. Dimineața în zori, înainte să se facă lumină și să se trezească cineva, Chianticlar a trezit-o pe soția sa, i-a adus oul, l-au spart, l-au mâncat și-au aruncat cojile în sobă. Apoi s-au dus la acul de cusut și la cel cu gămălie care dormeau duși, unul pe un scaun de-al hangiului și celălalt într-o batistă. Erau strecurați acolo cum nu se poate mai bine. Rața, care dormise sub cerul liber, i-a auzit venind, a sărit în pârâul din spatele hanului și a notat până când nu s-a mai văzut. O oră sau două mai târziu, trezindu-se, hangiul a luat Batista să-și teargă fața, dar acul l-a împuns. Apoi s-a dus la bucătărie să-și aprindă o țigară de la sobă, când deodată cojile de ou i-au sărit în față, aproape orbindul. l Doamne, ferește!" a spus el. Se pare că lumea are ceva împotriva mea în dimineața asta." Și bombănind, s-a așezat în fotoliu. Dar vai, acolo l-a înțepat îngrozitor!" Acum era de-a dreptul mânios și, bănuindu-i pe cei care veniseră cu noapte înainte, s-a dus să-i caute. Dar ei de unde nu -s. Așa că de atunci s-a jurat să nu mai primească niciodată niște haimanale care îți oferă un târg bun, apoi nu-ți mai dau nimic, ba te mai aleși și cu pagube. Chanticleer și Partlet în vizită la domnul Corbes Într-o zi, Chanticleer și Partlet doreau să călătorească împreună, așa că Chanticleer a construit o trăsurică frumoasă cu patru roți roșii și a înhămat la ea șase șoareci. Apoi i-a spus lui Partlet să urce în trăsurică. După amiază s-au întâlnit cu o pisică. Aceasta i-a întrebat unde mergeți?" Iar Chanticlor a răspuns Azi ne ducem amândoi la Dom corbes, domn vulpoi." Apoi pisica a spus Luați-mă cu voi." Din toată inima a zis Chanticlor, urcă și așează-te bine. De trăsură vă îngrijiți, roțile nu murdăriți că sunt roșii și frumoase și porniți. Azi ne ducem amândoi la domn corbes, domn vulpoi." după asta au mai venit o piatră de moară, un ou, o rață și un ac cu gămălie și Cianticlăr i-a luat pe toți în trăsurică. Când au ajuns la domnul Corbes, acesta nu era acasă, așa că șoarecii au dus trăsurica la adăpost. Cianticlăr și Partlet au zâmbit, pisica s-a așezat pe sobă, rața a intrat în ligheanul cu apă, piatra de moară s-a pus deasupra ușii, Acul s-a înfipt în pernă, iar oul s-a înfășurat în prosop. Când a venit domnul Corbes, s-a dus la sobă să facă focul, dar pisica i-a aruncat nu în ochi. Hm, așa că s-a dus la bucătărie să se spele, dar rața i-a aruncat cu apă în față. Când a încercat să se șteargă, oul s-a spart și s-a împrășteat pe prosop mânjindu-i fața și ochii. Supărat din calea afară, s-a dus la culcare fără să cineze, dar când se așeze pe pernă, acul i-a intrat în obraz. Asta l-a înfuriat peste putință, așa că a sărit din pat, iar când a vrut să iasă din casă, piatra de moară i-a căzut în cap și l-a strivit. cum a murit Partlet și a fost înmormântată și cum a murit Chanticlear de supărare. Într-o altă zi, Chanticlear și Partlet s-au hotărât să se ducă din nou în pădure, să mănânce nuci, hotărând că toate nucile culese să fie împărțite în mod egal. Partlet a găsit o nucă foarte mare, dar nu-i spuse nimic lui Chanticlear și a păstrat-o pentru ea. Era atât de mare încât nici n-a putut să înghită, așa că i-a rămas în gât. Speriat îngrozitor, a strigat către ceanticlăr. Fugi, te rog, cât de repede poți și adu-mi niște apă, că ce altfel mă sufoc!" anticlor s-a dus repede la râu și a spus Râule, dă-mi, te rog, niște apă pentru partlet, că ce altfel se va sufoca cu o nucă!" Râul a spus Du-te-mă întâi la mireasă și cere un fir de mătase, altfel nu poți lua apă!" Chianticlăr s-a dus la Mireasă și a spus, Mireasă, trebuie să-mi dai un fir de mătase pentru ca să-mi dea apă, iar apa o voi duce lui partret să nu se sufoce cu o nucă orioașă. Dar Mireasa a spus, Du-te mai întâi și adun ghirlanda care atârnă pe o salce în grădină. Chianticlăr a fugit în grădină, a luat ghirlanda și a adus-o Miresei. Apoi aceasta i-a dat firul de mătase ca să l ducă râului, iar acesta a dat apă pentru partret care în răstimb se sufocase și murise. Apoi ce s-a întristat rău și a plâns amarnic. Toate animalele au venit să o plângă pe săraca partlet. Șase șoareci au făcut carul mortuar pentru a-i căra coșciugul. Când totul a fost gata, s au înhămat, iar ce i-a condus. Pe drum s-au întâlnit cu vulpea. Unde mergi, ceanticlor?" a întrebat ea. Sau îngrop pe partlet?" Poți să vin și eu cu tine?" a spus vulpea. Da, dar trebuie să treci în spate, că ce altfel și nu te pot duce." Așa că vulpea se urcă. Apoi lupul, ursul, capra și toate fiarele din pădure au venit și s-au suit în car. Au mers până ce au ajuns la un râu. Cum să trecem peste el?" a spus ceanticlor. Paiul a fost de părere m voi așezat de-alatul râului, iar voi o să treceți peste mine. Dar în timp ce șoarecii treceau peste el, paiul a alunecat în apă și cei șase șoareci s-au unecat. Ce era de făcut? A venit un buștean și a spus, Sunt destul de mare, voi sta de-alatul râului ca să puteți să treceți. Așa că s-a așezat de-alatul râului, dar, de atâta greutate, bușteanul s-a răstogălit în apă și a fost luat de râu. Apoi o piatră, care a văzut ce se întâmplase, a venit să-l ajute pe săracul Cianticlor. S-a așezat de-alatul râului, iar Cianticlor a reușit să-l treacă împreună cu coșciugul. Dar vulpea și celelalte animale erau prea grele, așa că au lunecat în apă și au fost duse mai departe de râu și s-au unecat. Cianticlor a rămas singur cu leșul soției sale, Partlet, a săpat o groapă a așezat acolo și a tras pământul făcând o mică movilă. Apoi s-a așezat peste mormânt, a plâns și a suferit, până ce a murit și el, așa cum mor toți muritorii. Autori Frații Grim Lectura Maia Martin